Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 122. William Kemden adását halljátok. Egy picit késve, egy egészen kicsit sörözve, némiképpen rohamva, de nagyon lelkesen viszont ellenben cserébe. Én Szent vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejes Palács, az egész sokkal viccesebb volt, amikor te, tegnap először futottunk neki a felvételnek, de profiként kezeljük a oh. dolgot, és, és újabb, újabb lendülettel futunk bele a halálhírbe. Még több halált, azóta nem halt meg valaki. <gül> nem bizonyal meghalt, de még nem került fradókszavá Addig is, akik eddig azokról beszélünk, az eddig Doris mostanában ebben futnak a női Nobel-díjasok, és fú, a, a hölgynek sok könyvét kiadták Magyarországon egyébként, és a, azt tegnap akarta mondani, de ma mondom, hogy mennyire is külsélyű idős hölgy, volt Doris Lászén, nem tudom, hogy fiatalkorában, hogy nézett ki, ugye érdekes, hogy vannak költőkírók, írók, akiknek a fiatalkori fotója terjedt el, mint te franckafkának mindenhol ugyanazt a képét látod, pedig egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy úgy kellett elképzelni az élete jelentős részében, és Doris Lászén, a az ember akkor a mostani 90 év fölött képejön, ami két ilyen fonat is látszik, vagy legalábbis ilyen font hajnyomok, szóval így szóval Bájus is a néni. Viszont az arany jegyzet fizet az egy valami egyik fontos mivel, ezt még nem olvastam. A fő az pedig egy nagyon erős, kemény könyv, szóval az a kis jámbor ős, az igazán kemény szókimondó néni takar. Szóval sajnáljuk, de hát nagyon sok elgélt és nagyon jókat írta el. egy legyen. Én pedig egy Marcello hoztam, aki egy kollégám hívta fel a figyelmemet, bármint, hogy meghalt arra. És e, semmit nem olvastam egyébként tőle, ezt el kell mondjam, viszont azt mondják, hogy, hogy őrületesen, Őrületesen okos és őrületesen vicces dolgokat írt, és az Európai Csomókönyv, amit ki is adta ilyen igazi Riber László illusztrációs, kézírásos, borítós verzióban. És amit még megjegyez az olasz blog, vagy az fórum, ahol mi ezt olvassuk, az az, hogy Limocselló utcában született, tehát sikere volt ítélve. Ami, Na, ami az... nagyon nevettem elsődleg. Én, én azt mondanám, hogy feltétlenül aki olvasott tőle valamit, legyen szíves a kommentek között bejelentkezni és kicsit írni nekünk róla. Biztos, ját, hogy mit, ilyen hallgató. Mit kell tőle olvasni? Így és van. miért? Na, aztán most valami egészen más, és nagyon fura dolog. Ezt kigyűjtötte. Ki Ezt én hoztam. Szóval az van, hogy, hogy lesz egy, egy muszlim szuperhős a Miss Marvel sorozatnak a vezető karaktere aki hogyhogy -hogy nem rájátszik arra a Malala Yusuf Zaira, aki, aki mostanában egy polgári harcosként és nagyon fiatal és ennek nagyon komoly dolgot elérő iszlámlányként híresült el, megtámadták, meglőtték, életmentő műtét volt ott minden, miközben ő csak tanulni akar, és úgy néz ki, hogy nagyon direkt módon lépteti be a Marvel-lőt az univerzumába. Hú, hát egyébként erről híres a Marvel, hogy abszolút ilyen akkor most legyen fekete afroamerikai szuperhős, meg akkor most legyenek női szereplők, minden, de én nagyon tudatosan próbálják ezt irányítani, természetesen nem, nem, nem azért, mert valamiféle világnézetet képvisel, hanem mert újabb vásárlóköröket próbálnak megtalálni. És hát nagyon gyakran ez nagyon vastagom benne is van a történetbe, úgyhogy én mindenképp így befogom ebből szerezni, így az elsőket, ezt megnézzük, hogy mennyire vállalható, azon kívül, hogy politikailag korrekt és nyitott nagyon a Marvel. Uh, igen, a vastagon benne levés, én is éreztem, csak egy picit más oldalra, hogy ez a kérletlenül aktuális, és ugyanakkor nagyon nem átformálta, nagyon, nagyon... mi most ezt így belerakjuk, mert ez most megy uh -huh. érzése az egész kapcsán. Hát amíg a pozitív fősöket, meg a pozitív uh tehát tényleg ilyen, amivel az ember, az átlány ember azonosulni hogy olyan dolgokat emelnek, be, addig hát keressenek rajta, tehát viszonylag végül is nem sorozatgyi ékosokat pakolnak be, mert éppen azok mondja. Így van, mert muszlim karakterek már rendszeresen megjelentek a Marvel képregényekbe, csak épp a, a másik oldalon. <laughs> yeah. Az egy másik kettek, igen. <laughs> Hoppa. Jó van, aztán nem tudom, ez Ádám, biztos te voltál a következő, mert ez egy tumbleres vizuális geg, amit podcastba akarsz csomagolni. Igen, igen, igen, ezt én próbáltam meg, és igazából csak azért raktam bele, mert, mert meg lehet úgy a magyar irodalmat és a magyar írókat, hogy azt lekattintsátok, ti kedves hallgatók, őrülten rahamván a mi oldalunkra. A tumbleres egyébként nagyon szépen megrajzott rajzon, Mauric Zsigmond látható maori arc tetoválásban. A legjobb, legjobb rajzos vicc, amit láttam ebben a hónapban. Király, köszönjük szépen, be is ágyazzuk. Mindenképpen, ez a legkevesebb. Meg is keresünk, hogy kirajzolta egyébként, azt kéne. Valami van a alkendőjén, és nem lehetne. Aztán amennyire ez komolytalan téma, annyira komoly a következő amit ide beraktatok, igen, hogy végre valaki számszerű adatokat hajlandó megosztani az eladásokról. Hát... az se teljesen úgy volt, na. Na, mesélj. Hát igen, mert szépvegtanom be. Egyrészt a Publióhoz Két, kit, a kettős érzéseim vannak ezzel az egész Publio marketingen kapcsolatban. Nagyon jó, hogy egy csomó mindent megpróbálnak bé tenni, viszont néha inkább a transzparánsét tettem címkét látom, hogy magukra ragoztják ahelyett, hogy valóban használhatóakkal akkor lesznek a dolgok és ehhez nagyon szuperül kapcsolódik a Facebookon a Zekaimolvosó blognak a csoportjában ment is egy kis beszélgetés erről, hogy pont voltak, jelentenek ezek a számok és hogy kell -e infografika Hát ez látszik hogy... tehát, hogyha teljesen az aljára mész akkor látszik, hogy valaki rátalálta az infogr.am nevű infografika készítő túra, és azon elkattant. De nem. tehát én az adatoknak örülök, de akkor hogy félrejöttem, ezek a darabok, azok nem olyan darabok, amire én gondoltam? Nem tudjuk kontextusba helyezni őket. Korábban már ja. egyszer mondták azt, hogy a orra úgy lehet, most minden adásban beszélünk róla megkerülhetetlen szereplője a magyar kultúrának. Aha. Na, neki a teny nélkül című náló kiadott regénye, abból 408 darab kelt el, és ez a kiadó top 10-es listája Ö, nem tudném hogy milyen, milyen időtartamra. Ö, és korábban beszéltek arról, hogy úgy került fel ez a regény a, a mondjátok már aztán, egy Isten. Nagy a könyves nagykönyvesházat, bukl, a jóisten. Nagy bookline a top listájára, hogy több száz példányt adtak el. Tehát vagy egy nagyon durván lefelé menő trend a teljes hav nélkül, a többi pedig nem jön fel. Mert hogy a több száz után most itt van egy, holnapok a később 408 példányos adat, és itt tetőzik a legnagyobb sztárkönyv. Vagy korábban nem volt igaz, vagy, vagy halott az egész ekkönyves piac, és senki nem akar a publiótól semmit venni? Hát igen, jól láttam ott éppen, mint az áprilisban lett volna már több száz adott, és azóta eltelt ezért az a fél év több mint fél viszont uh, itt az adata csak annyi szerep, hogy 2013 novemberig vannak a nem is. nem lehet, tiszt... hogy sokan visszavitték? Az -e egy könyvet? Uh -huh. <gül> lehet. Lehet, hogy le. Nem tudjuk. Tehát, hogy bármi, bármilyen adat még pluszban hasznos Minden esetre az biztos, hogy ezek a számok eddig, uh, tehát eddig még ennyi volt, és, és, és most már azért valamiféle képett azért kapunk, ha nem is tudjuk még a megfelelő keretbe elhelyezni. Illetve, hogyha elkezdjük ezeket a dolgokat osztani, meg szorozni, akkor még nagyon izgalmas egyeneteket lehet összerakni. 454 címük van, 1,6 millió forintot fizettek 23 novemberig, és hogyha azt a kettő simároztad egymásra, akkor az jön hogy egy kiadott azt termelt 2739 forint bevételt. De hogyha azt a másik grafikát is értelmezed, akkor az van, hogy ugye az Óra nórának, ment mondjuk a milla belőle, nem? Többi megosztoszkodnak, vagy valami hasonló. Nagyjából igen, tehát hogy nagyon nem jó biznisz a publiavon elkönyvet kiadni, vagy Magyarországon self publishing nyomulni, hogyha ezek az eladási adatok. De senki ne mondjon fel ma este, csak azért, mert van egy könyve a, a Winchester-én. Uh -huh. Egyébként összehasonlító adatnak én is előtt tudom venni ugye feleségem self publish könyvet. könyvet. Önkiadott. Ön... Jó, nem menjünk ebbe az irányba. de Igen, igen. <kül> de ott csak ilyen család és barátok, meg ilyen meghívásos alapon adogattunk el belőle, és szerintem ezzel összehasonlítva akkor tök jó teljesítettünk. Tehát. Hát a 2769 forintnál többet hozott a könyv, akkor igen, megérte. Igen, igen, igen. 739, bocsánat, 30 forintot évedtem. Aha. Nagyon érdekes tényleg, hogy esetleg hívjunk majd valakit a Publiótól be egy kicsit foglalkozni ezzel a témával, mert, mert ezek, ezek mentén, az adatok mentén annyi feltételezésre lehet elindulni, hogy csak na. Nagyon várom azt, hogy nem egy infografika jelennik meg, hanem egy Excel tábla, és ott Aha. magunk adhatunk össze valóban ezt az információkat. Aha. Jó van, akkor, akkor ezen majd tovább megyünk ezen a vonul vonulaton. És akkor meg beszéljünk könyvekről is, mit szóltok? Agave. Hát, ezt is elvágtam be, szemérmehetlenül reklámozom őket, de, de annyira gusztusos a 2014-es könyv terv, tervük, hogy, hogy egy nem voltam beszélni róluk, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekesek. Ugye a ezt már többször elővettük, Tanács én is, én ugye gyűjtöm. Ezt figyelj, kezdjük az elejét, hogy egy hatalmas grafikával kezdődik itt a, a kis blogbejegyzésük, ja, hát, és Kim hát, Stanley hát, Robinsonnak a, hát, a könyve. Ez hát jön elő a cikben. Aha. Szóval én, én nekem ez azért volt rossz okay. élményere rá kattintani, mert az pont egy olyan könyv, amit emlékeim szerint én nem fejeztem be. Nagyon nem szeretted azt. Igen, igen, akárhányszor ilyen díjat kapott, mindig belém nyilvett, hogy basszus, ezt még nem fejeztem be, és most is. Úgyhogy uh, lehet, hogy, hogy majd ez inspirál arra, <gül> hogy ne <én a> <gül> rosszul érint, hogy még az agama is nem is egyre nyomasztom, mint egy ilyen előndön elhalasztott kötelező feledet. Hamarosan identitáskérdés is nevethetsz ebből. az a fajta ember vagy nem olvassa a jó könyveket, amit még azok a és kiad? Valáns, gondolkodtál, hogy az a vagy? Ja, és bele is írták a cikkbe már, van valami hasonló. Mindjárt mondom. Igen, nem mondjuk azt, hogy egy könnyű olvasmány, már csak a terjedelme miatt sem, de aki szereti ilyen M. Banks és Dan Simons regényeit annak kihagyhatatlan. Tehát így a második felével ugye lehet mondani, hogy nem én olvasom hármunk közül ezeket a könyveket, és ezért a mondat első felesek el, hogy rám vonatkozzon. Hát azért Gabi, a a olvasd-e te ezt a könyvet? Én? én mindenképpen elfogom, bár Szuper. most egyelőre pont Banks és Simons van is vagyis főleg Simons, de, de mind a kettő bejött nekem, meg szeretem őket, tehát akkor, akkor én vagyok a célközönség, és ez nagyon jól betájolták az de illetve magukat is, meg persze ők adják ki és is. Jó. <laughs> és na mindig, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis cikk, ami, ami nagyon kellemes már itt tervezgetni, főleg, hogy nem akar egyszerű, ha a karácsonyi hatás, ez már régen kiadt, hogy ők minket ajánlanak, hanem, hanem ez már a jövő. És ezért az ember így ö, úgy gondolja, hogy akkor, amikor jövő Márciusban ez kijön, már rég túl leszek ezen a kupacon, amit felhalmoztam magam előtt, és ezért biztos lesz rájda. Szóval ez, ez, ez, ez igazán jó trükk, hogy beépítse az ember anyjába azt a reflexet, hogy Márciusban megbeszerezze ezeket a gyermeket. Kedves hallgatók, megszakítjuk adásunkat, hogy lift sugározunk a Gabi, a kábeled nagyon dörzsülődik valamihez. Igen? Igen, igen. És eddig csendesen Skype text message segítségével próbáltuk felhívni a figyelmet, de most már keményebb eszközhez kell, hogy folyamodjunk. Igen, látom, Nem néztem, bocsánat, mert beszéltem meg a cittet, <gül> uh, kivettem, mert itt akkor abban vagyok burkolózva, hogy az a valahová. Ó, most de... még rosszabb. Hallottam. Tehát így, így dörzsölődik. Mert most pakolom ide oda. Ja, Igen, jó van. Amíg te most... pakolódsz, Addig már én, is, nem én, nem én nem is találtam teljesen őrült hírt. Nem tudom, ezzel találkoztatok-e. Néha szoktunk beszélni, a Kickstarteren finanszírozást kereső különböző kreatív projektekről volt már regény, a Mr. Penumbra volt talán, aki, aki igen, készült. Igen, a Robin sloan és azt szerettük. Is igen, igen, még. aztán volt olyan, hogy videójáték készült ennek a finanszírozásával, arról is beszéltem a más podcastok során. Hát most a kettőnek a, a borzalmas keresztmetszete, amiben, amivel szembelődtem, az a projektnek, a vagy hogy Ever Jane, és a Jane Austen világa, egy ilyen virtuális világa, mint MMORPG játék, az a, a projektnek a végterméke, és ezt teljes komolysággal csinálják. Alapvetően a, a szerepjátékoknak a questjei a karakterfejlesztése jelenik meg ugye a játékok világából, de ez egy ilyen Jane Austen környezetben, és akkor konkrét példákat is felhoznak a, a Kickstarter beharangozóban. Például, ugye amikor a PvP csatákat szokták egymás ellen a játékosok ezekben a masszívan multiplayer játékokban, akkor általában ilyen harcra kihívja az egyik ember a másikat, vagy az egyik csapat a másikat. Itt nem direkt uh, harcszerű konfliktus lesz, hanem plegykával, meg mindenféle támadással lehet másiknak a reputációját csökkenteni, illetve a saját odat növelni, és hát ezzel az intrikával lehet egymás ellen küzdeni benne. Szerintem a Capture de flak pedig úgy fog zajlani, hogy más lesz a legjobb barátod. <gül> igen, igen. És valóban barátokat kell szerezni, és a, ezek a kapcsolatok a, a, a lényeg ebben a játékban. Mindez persze a, a megfelelő vizuális környezetbe, hogy teljesen beleélhess magad a dologba. Van nekem is éveként projektem erre a hétre. de ígérem be, mert amiről itt beszélek, mert egyszer írunk róla a munkahelyemben, abból sosem készül el. Uh -huh. De majd most hétvégén... Amikor a komoly terveim vannak. Szóval találkoztam a Helvécia nevű CZ-vel mondandó és hallandó magyar szerepjáték fejlesztőjével. Ö, eleve az is hír lett, hogy még vannak szerepjátékok. És ez egy olyan szerepjáték lesz, ami a 17. században játszódik, európai legendáriumra épül, és, és a, a durva krimmeségtől egészen a, a jókainak a ponnyvájáig tart nagyjából a világ ennek az egésznek van benne dobókocka, van benne egy másik random generátor, a magyar kártya, és ha nem vigyázol, vagy Ó, túl sok is akkor elvihet az ördög. <gül> Nagyon jó. Kilóra adták el nekem az egész ötletet, úgyhogy nem fogok játszani valamikor. <gül> Nagyon jó. Ja, egyébként az Austin világára visszatérve, amikor amikor két napja néztem, akkor ezer dollárral volt kevesebb a, a funding, mint most, úgyhogy Azért lehet, hogy a, a, a természetes kiválasztódás folyamat az, az még, még időben elrendezi ezt a projektet. Még azt akartam mondani, hogy van még egy projekt, ami most pénzt keres. Ez nem könyves egyébként, hanem ilyen közösségi emlékezős, ez pedig a Fortepan, ami az egyik legjobb dolog a magyar interneten. Ők egy fejlesztés, ez 4000 dollárt akarnak összeszedni. Forint? Bocsánat, hogy is a forintba, persze. És azt írták, hogy az első segítségkérés után 72 órával már jöttek ilyen mindenféle adományok, 500 és 50 ezer forint közti összegek, és 50 ember adott nekik pénzt. Én tegnap este elutaltam nekik valamennyit, és mindenkit arra biztok, tegyen így. A Fortepan az egy nagyon jó dolog. Egyébként tökre jó lenne, hogyha ha ezek a magyar projektek is valamilyen Kickstarter járvű dolgot használnak, mert az inspiráló, mikor, <coughs> mikor látod ezen a Kickstarter felületen, hogy még mennyi pénz kell, hol tartanak, pontosan milyen célokat vállalnak érte, tehát van ennek, van ennek tényleg így, így húzó ereje, és én is könnyebben dobnék a fortepámba. és egyébként így a címkézést akarják megvalósítani, de maga a felület szerintem olyan idejét múlt, ugye a fényképek legyenek is, de maga a, a böngésző felület is, hogy, hogy ennek tényleg nagyon sokat tenne, hogyha, ha ezt, ezt rendesen megcsinálná. Igen, és úgyhogy a címkézés már így is nagyon jó. Én a tegnapot azzal töltöttem a tegnap este neki részét, hogy Budapest feltelepülő bombázókat, légi felvételeket, illetve rígi autóversenyeket kerestem. És úgy tűnt el az idő, hogy nem is tudom, hogy hová. <hállt> jó van. Másik idő eltüntető dolog, hogy mit olvastunk. Át, átmegyünk <hállt> arra, még itt van egy fontos dolog amit ne felejtsünk el, méghozzá azt, hogy közeledik a karácsony, ezt ugye nem fogja senki elfelejteni, mert most amit... Közben Ádám a last christmas hogy megjön a Plaza feeling. Fú, lehetem. Igen, közben mondjad, Gabi. Én meg mondjam, nem, közben én... nem mondom, megvárom, amik befejezi. Ne jöttem rögni közben. Sajnálom felszólítást kaptam. Kedves hallgatók, tényleg elnézést. Ez egy ilyen nap. És e, mi is e, már tavaly is készültünk, mindenféle könyveket ajánlottunk kedves e, ismerősöke barátokkal, bloggerekkel, amire valószínűleg idén is sort kerítünk, de arra gondoltunk, hogy a hallgatókat, titeket is megkérünk, hogyha val könyv ajánlótok, akkor, akkor készítsetek nekünk karáncsai könyvjavaslatokat, várjuk ezeket, abban a tájforvátomban, amelyet majd a fiúk fognak elmondani, mert ők sokkal okosabbak nálam, ezzel, és meg tudják határozni, de hogyha de igazából, kérdés... igazából azt kéne, hogy hol, hol lehet beszerezni, és hogy kinek jó ajándék ez a, az a kult. Igen, a technikai megkötések pedig ja. következzük, nagyjából három perc, ez tök technikai, mert benne volt a nagyjából szó is, 128 vagy 160 kilobit per MP3, lehetőleg stereo 44.000 kHz-es, nem, 44 khz ez az, tehát az, amiben az ember mp 3 is hallgat egyébként, ez a legalapabb. És ezt lehet egyébként, szerintem egyetlen egy mondat is, tehát nem kell kitölteni a három percet, szerintem vicces is lehet, hogy csak valaki bevölt egyetlen címet. Jó, ja, igen, és még van. Mutatkoztatok be az elején, hogy kik vagytok, meg ilyes, meg honnan. Akkor lehetünk 3 perc. Így van, és cserébe ajándékot fogunk kisorsolni. Tényleg? Tényleg. Jó van. És akkor, mintha mi se történt volna, beszéljünk a könyvekről is. Én írtam be elsőnek itt a, a könyvet, ami, ami rosszat jelent, mert mire én beszoktam írni a saját címemet, ti már öt könyvet legalább felsoroltok a a, a de majd meglátjuk, hogy hova ment a ti időtök. Arkagyirenkú sorozat valamelyik kötöknek, meg van Gorki Park, meg ilyenek? Játékkal játszottam, csak rám törtek itt a tárgyalóban, de végül elmentek emberek. Játék van. Van. A Gork nem, nem, nem Gorki Park, te jó istent, Gorki 17 tel keverem, az egy másik nem dolog. Mindegy, de az akkor is jó csak, Akkor csak beszéltél róla viszont. aha nem lett belőle a film. Véletlenül. Hogy ne lett volna, nagyon jó akkor, film volt akkor, belőle az első részben. Szóval ez még a jó kis hidegháború idején, a 80 évek elején kezdődött a könyvsorozat, és rettenetesen imádtam, a, talán így, hmm, lehet, hogy több, többször mondtam már, mint öt, hogy benne van a több, top öt legjobb íróba, de én nagyon szeretem Martin Cruz Smithnek az összes könyvét, de különösen ezt az Arkadyi Renkó sorozatot. És a nyolcadik cím ebben a sorozatban ezen a héten, vagy a múlt héten jelent meg, rögtön le is rá, és nagyon-nagyon hamar be is olvastam ezt a könyvet, mert olyan 300 oldal nagyon rövid és ütős. És a karakter nem is tudom, hogy, hogy változott-e az első könyv óta valamilyen szinten, tehát rengeteg dolgot átélhettünk vele, a, amikor megismertük a Gorki Parkba, akkor még ilyen kis relatíve kezdő rendőr volt, azóta már a szovjet állam is szét, szétment, az ő élete is, a kapcsolata is, és a karrierje is már jó, jó párszor belefúródott a, a vodkába és a jégbe. És volt, volt például olyan könyv, ahol, ahol már mit tudom, ilyen halászhajón tengette a napjait nagyon szar között, de akárhol is van, akármilyen világ és politikai helyzet van körülötte a figurát, az igazság érzetem, meg, meg a, a, a bűnelkövetőknek a... Tehát van egy olyan erős késztetés benne, hogy, hogy az igazságnak kell derülni, hogy bármilyen helyzetbe kerül, abból valami nagyon komoly nyomozás lesz. És a legutóbbi könyv, végülis nem akarok ott se de egy érdekes élethelyzetbe hagyta. talán kettő könyvben is van, van egy új, aki, aki a könyvekben megjelenik, akinek egyre fontosabb szerepe van a, a nyomozás ügyben is, és megint most rendőr pozícióba találkozunk vele, legalábbis a könyvelein, aztán kérdőjeles, hogy mi lesz a végére. És a, a bűneset maga az kettő gyilkosság. Egyrészt egy, egy, egy orosz maffia főnököt lőnek le, ahogy az szokott lenni és ezzel körülbelül párhuzamosan egy tattyán a nevű újságíró, csaj, öngyilkos lesz legalábbis. A természetesen korrupt rendőri szervezet ezt állapítja meg róla, és ebben a két ügyben különböző családi meg baráti kapcsolatok miatt elkezd arkagyé nyomozni, és a szálak egyrészt valamilyen szinten valós dolgokhoz is kapcsolódnak. Ezt a, tátjánál, a újságírócsajt, ezt egy nem tudom, jó pár éve volt egy ilyen botrány, hogy egy ilyen oknyomozó riporternőt meg, megöltek Oroszországban. eléggé arról mintázta, és annak a különböző cikkei is előkerülnek a regényben, ami a csecsen terrortámadással meg ilyesmivel kapcsolatos. Másrészt természetesen ez egy fikció és, és egy krimi bünténye, amir, amiről szó van. És Kaliningrádban is van, van mindenféle cselekmény, ami, ami becsatlakozik ide, tehát a nagyvárosból megyünk, megyünk Kaliningrádba is a, felgöngyölíteni a szállakat, és mondom, egy 300 oldal, nagyon-nagyon hamar vége van, és, és nagyon jó pofa könyv, nagyon szerethető, és nekem valahogy az jött le, hogy hogy míg a, a köztes regények elég erről a, az átmeneti állapotban levő e, vadkapitalista, meg káoszba forduló poszt szovjet e, államról szólnak. Most már eljutottunk, hogy megint beállt egy ilyen jó kis hideghábori közeli e, stabilan rossz állapot a, a, az orosz államban, és a politikában, és a mafiában, és a rendőri szervezetben, és kicsit tehát így visszajött nekem a, a a teljes ilyen hidegháborús, beát helyzetnek a, a feelingje, amit, amit az első könyvekből is megismertem, és tök jó pofa volt olvasni. Egyszerre azzal, amit most hangos könyvben hallgatok, ami a, a legutolsó előtti Tom Clancy regény. Nem tudom, hogy én vagyok most egy ilyen nosztalgikus állapotban, vagy megint, megint a, a, a, ez a fajta hidegháborús thriller lesz a, az új realitás. Ott a Tom Clancy könyvre, majd nyilván visszatérünk később, de ott, ott a, a, a kínai állam az, ami a hideg, hideg másik, másik oldalát kelti az amerikaival szemben. Itt pedig ugye a, a post-szovjet államokon belül ott a, a mafia, ami, ami mint, mint hatalmas politikai több megjelenik, és fenyegetést jelent mindenki számára. Nagyon jó könyv, hogyha nem derült volna kint, mindenkinek ajánlom, és aki még nem olvasta az Alka Gyírenkó sorozatot, nyilván a Gorki Parktól érdemes elkezni, nem kell minden nyolcat lehet elugrani aztán a végére. Azt gondolkodhatott el egyébként közben, hogy az futsa persze, hogy a, az orosz rendőr azt meg lehet írni, hogy az orosz, orosz rendőrre lehet, lehet valamilyen krimit építeni, magyarra ezzel nyilván nem sikerül még mindig mm -hmm. legalábbis a kortársa. Hát igen. Persze tudnék, kéne, hogy az oroszok, hogy reagáltak az óra mert azért ez csak nem egy orosz írta, ha jól néztem. Igen, ez nagyon-nagyon érdekes dolog számomra. Ez a Martin Cruz-Smith semmilyen szempontból nem, nem orosz, és nem is ott él, vagy valami. De szerintem magának a, ennek a hidegháborúnak a hangulatát anno tök jól elkapta. Most ezt a, a, a, ezt a teljesen kaotikus Transzíciós időszakot. Igen, viszont a, a, ami, ugye én napi szinten azért dolgozom együtt orosz, meg belorusz, meg ukrán kollégákkal, és ami azért nagyon hiányzik ezekből a könyvekből, és, és nem élik bele ebbe a sarkított, ilyen nagyon szegények, meg nagyon korruptak, meg nagyon gazdag mafiózók világképbe, az azért, én, én, én nekem a, a középosztályal van kapcsolatom, és azok ugyanúgy élnek, mint, mint nálunk, és ugyanúgy nem teljesen kilátástalan a sorsuk és nem bűnöznek és nem félnek napi szinten a maffiától tehát így azért ez a középosztály ez, ezekből a regényekből hiányzik illetve nagyon alul van reprezentálva a lehet állni a propagandával meg egy <gül> lóra az oroszok <gül> jó van na, nálatok mi volt a propaganda akkor már? ó, nem, semmilyen propaganda nem volt nagyon Mond, nem mondtam el, hogy ártalmatlan, megártatlan, de, de mindenképpen nem, nem a 21. században született könyvekkel foglalkoztam. Az egyiket még hát járok, ez <gül> az, az abszurd helyzet érthető, hogy, hogy múltkor a, a, a fekete kutyában megköszöntem a kedves hallgatónnak. Uh, Dani-nak, hogy ellott ezt a szerzet, de mondta, hogy nem ő volt, tehát lehet, hogy <gül> <gül> nem tudom honnan jött. Lawrence Norfolk, és a, uh, a legfrissebb könyv, amit nem rég adtak ki talán tavaly, az a Lord Saturnál lakomája. Na most nem azt olvastam, hanem akkor nekeltem az első könyvének, ami megjelent magyarul, és melynek hátulján meg egy törszépségi fotó van a fiatalemberről. Ezt komolyan mondom, tehát utána egy átlagosan jó képű értelmes figura lett belőle, de, de már azon a könyvben van olyan kép van róla, hogy nagyon uh, furcsa volt összerakni egy olyan könyvvel, ami ez a Lempier lexikon, ami hát az 1600-es évek végén játszódik, ezerét, és uh, elmondhatatlan a története. Uh, mindenképpen uh, azt talán segítség, hogyha ha azt mondom, hogy a hátulján a könyvnek Eko-hoz meg, többször felvetettek ez a Fukoinga uh, bonyolult szövése itt is megjelenik. Én a fokóengelésre tudnám tökéletesen megragadni, hogy mi a szarról is, lehet szó az a könyv azon kívül, hogy összeesküvés... Igen kiadással... Magánk, bár, tehát igen, igen, rengeteg olyan momentum szerepel a könyvben, amely, amely hirtelen, eh, amikor éppen az ember olvas, akkor annyira fontosnak tetszik, vagy tűnik, vagy válik az olvasó számára, mint maga a fő szell, ami hát eh, voltaképpen a, a Kelet-Indiai Társaság. Eh, fejlődése, illetve arról szól, hogy ezt a társaságot orozva megszerezte egy, egy kilenc fős csapat, akik aztán a háttérből mozgatják a szálakat, és, és, és egy család, ez a Lempier család, férfi tagjai pedig valahogy összeütközésbe kerültek a kilencekkel, mert hogy valamikor régen talán az egyik volt a kilencek tagja, és azóta a család minden férfi tagja rettenetes halállemekben hal meg, és éppen aktuális Lampriart, John Lampriart, aki egy fiatal, szeméveges, tudós ember, és állandóan a, az antik irodalommal foglalkozik, amelyet aztán Láránsz Norfolk bőségesen ö, nagyon bőkezűen adagol a, a könyvben. Ö, próbálja visszafejteni a szálakat, próbál eligazodni a világban, és, és, és közben élképesztő stílusban ír ez a fickó. Tehát megragadhatatlan számomra, gyönyörűs jeleneteket ragad, vagy ábrázol, kocsmai játékok, bálók, brutális kivégzések, de könyvtári, kutakodások válnak több oldalon keresztül egy ilyen nagyon-nagyon gazdag nyelvezettel teljesen egyszerre plastikussá és egyszerre ilyen ornamentikussá, hogy az ember így beleveszik magába a szövegbe. És éppen ezért aztán azt tapasztaltam, hogy félbe, tehát nem szabad hagyni, mert utána nagyon nehéz egyrészt kikeveredni belőle, tehát ebből a szövegerdőből vagy szöveg Labirintusból, amit létrehozott a szerző, és fájdalmas is, viszont vissza kell bele megint, mert azért a világ nem így, nem ennyire gazdag. És az is nagyon tetszett a heti, heti olyan a könyvnek, hogy, hogy valaki ezt érte, hogy ajánlóban, hogy ez az, amit így a estéken egy ilyen hintaszékben, a kandalló mellett úgy elolvasgat az ember, finoman hintázva, és közben így élvezve a szavakat, ahogy egymás után előkerülnek és valamit ábrázolnak. És nagyon érdekes könyvek jelentek még a fickótól meg, tehát magyarul sok minden beszerezhető, majdnem az összes könyve, amit lelán az összes beszerezhető, a Pápa Rinocélusza volt talán a következő, vagy még volt közte valami, és aztán ez a Lord Saturnál ami viszont, ha jól tudom, erősen épít receptekre is, és amikor megjelent, akkor több irodalmi magazinban volt a szerzolhat, tehát kúrens információkat is hozzá lehet jutni, én egy 92-es kájstáni példányt olvasok, de az a gyanúm, hogy, hogy könnyen beszerezhető. Mert valaki mondta, ugye beszéltünk arról, hogy megpróbálunk árakat is mondani a könyvekhez. Egyelőre nagyon ajánlom, és, és nagyon élvezem, akármerre vezet a szerzőben a labirintusban. Nem tudom, hogy kisebb-e belőle valami, ami aztán történetként megállalában. Egyelőre ez a kalandozás az önmagában elvisz. A másik pedig egy kisregény, vagy még annyi még egy novellának éreztem, ez pedig egy régóta betervezett, ez, ez Karamblixen, akiről már nagyon rég szerettem volna valamit olvasni, és ez most csak a lábvíz volt, tehát a medence előtt ez a kis, kis medence. Viszont azért ezt a kis novellát választottam, mert ebből film is készült, ami nem tudom, hogy bárki is látott, a Facebookon nem választott senki, a Babett lakomája. Szinte meseszerű a történet, valahol kis Norvég faluban, egy nagyon szigorú, nem szektő, vallási közösségben él egy ö, vallási vezető és annak a két szép sodárlánya, akik aztán ebben a szigorú ö, erkölcsi rendben nőnek fel és ö, reagálnak a világ dolgaira, míg nem egy francia menekült, idősebb hölgy, keveredik hozzájuk már életük Delén túl, aki ingyen a szakácsnőjüké válik, venekültként, és természetesen befogadják. És a konfliktus az, hogy Babet a francia szakácsnő, folyamatosan lottózik, és lehet tudni, hogyha megnyeri a főnyereményt, akkor valószínűleg megpróbál visszaütni a szülő helyére. De ez nem, nem tűnik nagy dóránásnak, hát egy kis kaland ez a, idősebb hölgyek egy, egy háztartásban, tehát még úgy nem reggel le az ember a körmét. Viszont ö, ö, olyan alapvető dolgokat feszeget a szerző nagyon-nagyon tisztán, nagyon-nagyon egyszerű mondatokkal, hogy Voltaképp mi a művészet, mi a szerelem, mi az, ami érték ezen a Földön, és mi az, amit ért érdemes áldozatokat hozni, és ki az, akiért érdemes áldozatokat hozni, illetve ami még érdekes, hogy hogyan lehet. <gül> Tehát mi az, amikor elszólsz egy életet, vagy, vagy voltaképp mégsem szúrtad el. Rengeteget gondolkodtam utána, és ez a szerző nagyon-nagyon egyszerűen oda tisztán. Ragadja meg ezt a szituációt. Én mindenkinek ajánlom gyakorlatilag egy 20 perces anyag, és, és, és erről a igazából nagyon híres, és talán idehaza elég sok könyvét kiadták, de valamiért csak szűk populáris szerzőtől egy nagyon jó mintát lehet venni így. Mondok közben a lamprier árat, mert rákerestem a vatárán. Én arra gondolok. 10 éve olvastam, amikor 2500 forint négyzet támogatást kaptam a Magyar Államtól egyetemistaként és akkor 2700 forintban tért adták. Azóta viszont 800 forint a tehát hogyha bárki akar egy, egy tényleg nagyon jó könyvet venni, amire tíz év múlva nem fog emlékezni, csak arra, hogy óriási nagy antik görögöket is belekeverő rejtély van a végén, akkor itt az alkalom, hát azért két csörcsem adnak talán. É, gondoltam én, hogy ilyen olcsó lesz, mert az a példány, amit olvasok, annak a konkrétára 998 forint volt rányomtatva, ezen többször elmosolyodtam. De... Amikor még a, köny <gül> a könyv is olcsó volt, mi is fiatalok voltunk és szépek, ne, ne is nosztalagyázunk ezen És talán. Inkább mit olvastál? Eleve, hogy <gül> inkább, inkább fiatal voltam, mint szép. Na mindegy. <gül> Én viszont a... Most megint ki kell mondanom ennek a nőnek a nevét, nem akarom anyú. A Loren Buxnak a Moxilent című regényét vettem le a polcról, amit, amit nem először tettem meg. Ez eleve megvan nekem papírom, megvan ebben több nyelven, megvan papírom magyarul. És mindig, mindig az életem nagy változásaihoz kötődik ez a könyv. Vergiliusként kísér végig nehéz periódusokat. Ez úgy néz ki, hogy elkezdem olvasni, történik valami jó ilyen egy sít, ami a nyakamba szakad, és nem fejezem be, hanem helyette valahol lapátolok. Ennek megfelelően kicsit félve kezdtem neki, de ez volt egyetlen olyan könyv, ami kellően rövid volt ha az hétvégére, úgy érezzem, hogy be fogom fejezni, és befiattak a Bad be. Ennyit az irodalmi válogató funkcióról. És, és most tök jó, majdnem befejeztem, van időm, egyelőre nem hullik a hórám, és, és működik is tulajdonképpen. Ez arról szól, hogy Dél-Afrikából kapunk egy, egy, egy valamennyire jövőbeli Dél-Afrikából egy nagyon kicsi mehetszetet annyira, hogy a világ méretére, a világ mienségére sem lehet igazából következtetni. Ez látszik, hogy vannak gazdag céges állampolgárok rendes orvosi szűréssel, vannak nagyon szegények, vannak ilyen favela szintű dolgok, és hát senki nem akar segíteni időnként hozzájuk, várnak egy maradék pénzt, hogy azzal csináljanak valamit, de, de nem nagyon sikerül. És vannak mobiltelefonba épített sokkolók, van egy rendőrállam, vannak nanóval val feltanított rendőrkutyák, akik kiszagolják azokat, akik a rendőrök megjelöltek. Ez így nagyon-nagyon sötét, nagyon csúnya világ egyébként ez. De, de pontosan felmérni a sötétségi csúnyságot, a nekem eddig nem sikerült a regényben. És ebben mozognak olyan szereplők, aktivista, művész, marketinges, művész támogató, Céges ember, aki megpróbál ilyen cyberpunkos klisével át, átállni valahogy a másik céghez, és vigyen maga annyi infót, amilyet őt megéri átvenni. Akik, akik eltéblávolnak ebben a világban, és akik, akiknek szemén keresztül látjuk. És az már most látszik, még van, vagy 50 óvatalom hátra, hogy jó sors nem vár ezekre az emberek, nem lesz happy end, de még nem látom, hogy hogyan szívják nagyon csúnyan meg. Úgyhogy ilyen kis megmártózás egy... Egy, egy negatív utópia egy disztópia arra jó, ahhoz nagyon élvezetes hogy az emberben kérdéseket de mindenképpen meg megnézni, a zúszítét a szerzőnek a másik legényét meg szerintem az égbe már vagy 8 adásban jól van belefér még valami a hétben? azt ennyi volt, nem? szerintem el kell köszönnünk így van, aztán és... a Gabi most megy is iroda rendezvényre? Így van, ahol lehet, hogy még egy rövid bejelentkezésre is sor kerül, de ezt nem ígérjük százszázalék biztonsággal, függ a technikától, még mindenféle paraméterektől. De ha nem is, akkor legközelebb beszámolok róla, most végre <coughs> megpróbálok eljutni a ami ahol uh, mi a JAK által uh, szervezett uh, sorozatnak a MIEVIL eseménye fog zajlani 7 órától. Jó van, én csak simán szörözni megyek ma. Én pedig egyébként a sportos kollégának már elsütöttem benne a szerkesztőcsébe, az, az a tervem hétvégére, mint a Borussia Dortmundnak, otthon játszom. <gül> <gül> Oké, okay. sziasztok! Sziasztok!